Кузмат Ричков, роден 1808, починал 1867, търговец и общественик. Завещава цялото си имущество в полза на училищата в родния си град Враца. Нанчо Попович, търговец, родан 1818, починал 883, преди смъртта си, завещава 400 000 лева на си град Шумен. Това са само две от лицата на историческото дарителство по българските земи. Културата на дара в образованието е Мащабно изследване обобщено на повече от 500 страници с ръководител професор Пепка Бояджиева. Добър ден в студиото на до Обед. Добър ден на вас и на вашите слушатели толкова много през възраждането, днес не чак толкова много са практики. Какво е обяснението според вас? Стигнахте ли до ясен отговор на този въпрос в това наистина мащабно мултидисциплинарно изследване? А точно този парадокс, който и вие отбелязахте, беше и точка на нашите интереси на и на нашето изследване. Ние се опитахме да разберем защо е така, защо през възраждането, защо в първите години на Третата българска държава дарителството за образование специално е толкова разпространено и защо след 1944 година то а, някакси а, изчезва се да се възроди след 1989 а, Това, което се случва, е, че през 1948 година фондовете за образование са удържавени и след това вече самата комунистическа идеология просто не предполага развитието и акцент върху, върху дарителството, доколкото държавата се оказва тази, която поема грижата за, за всичко, за всички страни на, на, на социалния живот. Откъде дойде импулса за цялото това наистина мащабно изследване и то през толкова много научни области засичате а, темата за дара и как съществува идеята за благотворителност в а, историческа и съвременна България? Импулсът идва от а, две страни. От една страна дарителството за образование е важно за самото образование, а, защото добре знаем, че в съвременните условия образованието е първо много важно, но второ то е много скъпо ако искаме да бъде качествено. И начина да се осигурят достатъчно средства за образование е раз, разнообразяването на източниците. Държавата е много важна, но тя не трябва да е, да е сама. Тук трябва да бъде и бизнес, частните компании и индивидуалните хора, които да подпомагат развитието на образованието. На второ място, обаче, потика за това изследване е свързан с много по-широкото значение на дарителството, защото дарителството е а, не просто събиране на пари проява на много важни, на основополагащи ценности за всяко общество, като, например, доверие, солидарност, грижа за другия. Това са ценности, без които нито едно общество не може да съществува и да просперира. Можем ли да кажем, че държавата днес и Министерството на образованието наистина се интересуват от тази тема и могат да стъпят върху вашето изследване в дълбочина, за да видят как могат да възродят тези дарителски традиции? Самия факт, че Фонда за научни изследвания е под Помогнал. Изследването говори ли в полза на едно такова твърдение? Да, това е точно така и аз тук си позволявам да изразя нашата благодарност към Фонда за научни изследвания, който спонсорира, който финансира фактически нашето изследване, но с а, така голямо удовлетворение а, отбелязвам, че Министерство на образованието проявява интерес към тази тема. Впрочем, може би преди седмица имаше работна закуска със Ръководство на Министерство на образованието, на което бяха поканени представители на, на големи а, а, и фирми в България, също на фундации, които даряват за, за образованието и струва ми се, че, че се осъзнава важността на, на, на този феномен. Нека да чуем сега един пример за това какво прави създарението, което получава от част на фундация една 15-годишна ученичка от Габрово. Тя пише роман и вече е завършила първата част от замислената от нея четирилогия. Талантът ти е оценен от фундация Комунитас, отличила Йо... Йоана Йорданова с изключителна стипендия за литература от националния конкурс 1000 стипендии». С деветокласничката от националната Априловска гимназия ни среща кореспондентката ни Велина Махлебашиева. Стипендията от фундация Комунитас дава възможност на Йоанна да отпечата, макар и в малък тираж, своя първи роман от 266 печатни страници, озаглавен звезден мрак. заглавието отразява някои от основните теми, т.е. че мрака не може да съществува без светлина, че двете неща са взаимно свързани и че понякога доброто истинското се откроява на по-тъмния фон. Светлината и мрака са в единство, както доброто и злото у човека, разсъждава деветокласничката, която още на 10 годишна възраст към писането. Казва, че се учи най-вече от книгите, които чете. Като на много други тинейджери, любимият и роман е на Стефани Майер. Увлича се от фентази следи американски писатели. Сред родните автори, най-много цени Никола Въвцаров и Павел Вежинов. Много вдъхновена от а, книгите, които чета. Просто си казах, нали, защо Я за не опитам да напиша нещо. И понеже много ми харесва темата за приятелството, за любовта, за това. И защо чувства да водеш един такъв необикновен живот, нали, което ме до темата за страхистен и така реших да напиша някаква история за себе си. И в началото беше доста неингражиращо. последствие обаче стигнах до тук. Но темата за паранормалното определение има. За тъмната природа на човека, за злото един вид има ли чисто зло. Може ли в крайна сметка антагонистът да бъде протагонист? Когато ме опитат обикновено определям жанра като фентази, но не само това. В един момент трябва да призная, че аз много изненадана от себе си от целият този микс, който се получи. В романа на Йоанна, доброто и злото се срещат в последната си битка за човешките души. Главни герои са петима приятели, които живеят в малко американско градче. Най-важното, което искам да кажа, е, че не трябва да се предаваме и да Казваме от това, което искаме, и понеже аз съм филантроп като човек, искам да успея да кажа, че никой не е изначално зъл, че всеки има поне по-малко добро в себе си, човешчина, която в даден момент от живота се проявява и не можем да твърдим за никого, че е окончателно добър или окончателно лош. Някой чел ли е твоя ръкопис? Класният ми ръководител, госпожа Вадилена Катевска, тя е тази, която обърна най-голямо внимание на това, което правя на ръкописа ми. А, също някои от възрастниците ми са чели малки в учениците ми някои от чак са доста любопитни, въпреки че в медиите така последно се тръби колко са неграмотни младите хора, това не е така. Дори и да не са большинство, има хора, които наистина читат и които се интересуват от литература, от писане и от изкуство като цяло. Виждаш ли се като писателка? Честно казвам, в началото ми беше трудно да се видя в такъв обла, защото аз започнах да пиша с Единствената цел е да разкажа една единствена история. А в последствие помислих за това и мисля, че това ще е работата, която ще ми доставя най-голямо удоволствие. Йоанна твърди, че романът ти не е само за тинейджери и се надява към него да посегнат читатели от всички възрасти. За Хоризонт до обед от Габрово, Велина Махлебашева. Филантропията е залегнала изначално в човещината, казва Йоана, която използва стипендията си, за да издаде своя роман за доброто и злото. Продължаваме разговора с професор Пепка Бояджиева върху културата на дарителството в България. И чухме, Йоана разсъждава за филантропията до каква степен човек, който веднъж е подпомогнат, който е бил дарен... След това е склонен да дарява, да впише своя индивидуален опит в това, което вие изследвате в дарителството, какво излиза. А това, което показва и нашето изследване е, че дарителството, склонността към филантропия е нещо, което може да се формира и, да, и в това отношение изключително важна е ранната социализация. Тоест, първите години, примерите, които младите хора, подрастващите хора, виждат около себе си. И в този смисъл, не че хората, които по някакъв начин са, самите те са били обект на, на, на дарителство, е много по-вероятно също да проявят грижа към, към другия. И в момент в който се очаква от тях те да протегнат Започнах с две имена на мъже. Доколко е познато участието на жените в дарителството у нас? Благодаря ви за този въпрос. Това ми дава възможност да кажа, че един от резултатите на нашето изследване е, че жените действително са по-склонни от мъжете да даряват и, и, и те са в много по-голяма по степен сред индивидуалните дарители за образование. В исторически план също има примери за, за жени, които са, са дарявали, които са основавали е, фундации, включително и за българки от чужбина, които са идвали в България и са, са дарявали. Много благодаря. Нека да продължим след малко. Продължаваме е, с темата за дарителството и образованието с още един любопитен аспект след е, секунди, минути. Продължаваме разговора за дарителство, за образование в България. Говорим с професор Пепка Бояджиева за мащабното изследване. Проведено от Българската академия на науките по тази тема, днес е денят на благодарността в Съединените щати, освен повод за ядене на пуйки и пътуване до близките. Това е ден и за критично осмислене на заселването на британските пилигрими на територията на Северна Америка. Денят е обвързан с идеята за благодарност, но и като купуване на души и купуване на умове. Пьер Бордьо, един голям съвременен философ, говори за двойната истина на дара, Марсел Мос за тъмната страна на дара. Дарът като задължение, доколко дарът е обвързване и корумпирали дарението, е въпросът ми към професор Гладжева. Да, дарът наистина има и светла и тъмна страна. Ние говорихме за светлата страна, но ни като изследователи си даваме ясна сметка за това, че дарът може да създава зависимости, да създава някакви властови отношения. И за това е изключително важно как се не Uh, кой дарява и също институциите, които получават дарения, да имат много ясен, бих казал, етичен код за това, какви дарения приемат, какви са, uh, така скажа, принципите, правилата въз основа на които те биха приели някакъв, uh, някакъв дар. Интересно е какво мисли човек, който тръгва от Кърджали, за да стане един от най-успешните специалисти в Великобритания в фондо набирането. Това е Магдалена Дулева. Тя знае тайната на това как да набира дарения и спонсорство за в момента е директор по развитието и връзките с завършилите студенти на университета Нотингам Трент, а в биографията има успешни кампании по фонду набиране за университетския колеж в Дъблин, Роттердамското училище по менеджмент в Холандия, Американския университет в Кайро, в Египет, Детската медицинска изследователска фундация в Дъблин и а, отворението на университет бизнес-училището в Великобритания в Дъблин. Магдалена ръководи няколко Кампании, включващи инициативи като новата сграда на научния център. И това всъщност е част от най-голямата до сега. 300 милион публично-частна инвестиционна програма в евро за научното образование в Ирландия. Помолих я за сравнение с това, което вижда и наблюдава в дарителските практики в България. Секторът в България, без съмнение, още е недоразвит. Ако трябва да говорим за сектор в Великобритания, през последните 20 години има едно проучване, което дава един доклад, който целеше точно това какво може да се направи, за да се стимулира дарението. Правителството предприе някои мерки, примерно 2005-2006 година колективно университетите приемаха дарение на стоеност около 500 милиона паунда и като резултат от тези мерки предприятия от правителството, тази сума миналата година вече е 1 милиард отвоена. Какъв е процента от дарения, които функционират системата на образованието в Великобритания? Правителството всяка година опуска около 4 милиарда паунда. Университетите получават субсидия, един вид, за обучението на тези студенти. Има около 300 учебни заведения в Великобритания, от които около 150 с университети, с на университети. Mm -hmm. Те получават около 4 милиарда. И на фона на тази държавна mm -hmm. субсидия. 1 милиард, който се сбират от лица от фундации, от компании са с значителна сума. Целта на даренията към сектора не са да изместят държавното финансиране, а по-скоро да позволят на университетите да инвестират допълнително, за да останат конкурентоспособни. Подкрепа за студенти или подкрепа за изследователствата? дейности, академични дейности на самите учебни заведения това? Да, значи трите главни видове подкрепа, както казвате за студенти, но и за изследователски проучвания. В един контекст, като в Великобритания, говорим не само за култура на дарителство, но говорим и за култура на искане на дарения. Сектор е много по-професионален, все по-голяма и по-голяма част от университетите всъщност инвестират в своята способност да могат успешно да набират средства. Което на практика в вашия случай означава да инвестират в хора като вас, които от своя страна правят това събиране на средства по толкова успешен начин. Прочетах в биографията ви, че всъщност имате изключителни успехи в това отношение. Имаш ли елемент на изненада факта, че вие всъщност не сте от Великобритания? Идвате от един относително неголям град, в юго част на България. Това, че Вие всъщност сте чужденка? Не, става въпрос за дни умения, които се развиват като част от, от практиката, като част от опита. Работи в тази сфера вече повече от 14 години. Какво от Вашия опит според Вас е приложимо към български условия? Тук участвахте в една конференция организирана от Българската академия на науките в Софийския университет. Всички аспекти на тази денно са приложими, но трябва да има воля от страна на институциите всъщност наистина сериозно да се заемат за това. Откъде идват дарителите от частния бизнес? Това не обвързва ли независимите академични изследвания с интересите на частната индустрия обаче? как може да се постигне обективност според вас? Ако погледнем сектора на дарителството, значи миналата година в България са се дали приблизително 100 милиона лева, от които около половината, около 50% са били дадени от фундации, от частни фундации. Около 42% от частни компании и около 6% от частни лица. И втората популярност кауза всъщност е образованието. Учебните заведения не могат да си позволят да, да работят с цел интересите на някоя вступанска организация. Те трябва да запазят своята академична независимост. В този смисъл даренията имат филантропен пример от вашата дейност за най-успешната от вас проведена кампания и може би най-трудната такава, от която вие самата изпитвате в най-голяма степен удовлетворение. Повече от 5 години работих в университетския колеж в Даблин и им помогнах да реализират много успешни кампании. Последната от тях беше за бизнес-училищата на колежа. Като част от кампанията, от продължение на 4 години успяхме да наберем близо 30 милиона евро и голяма част от успеха всъщност се дължеше на факта, че бизнес-учището си взаимодействаше с много от големите компании в страната и също така много от завършилите от училището, които вече са се реализирали. Формираха една група от лидери, които помогнаха да се движат нещата и които вдъхновиха и други да станат част от кампанията и да подкрепят кастата. Хората завършили едно училище, реализирали успешна кариера, често обратно даряват. На същото училище, университет или колеж, това валидно ли е за България? Вървим към заключение с професор Пепка Бояджиева. Да, това е валидно и за България. Наистина хората се чувстват много по-свързани с училището, с университета, който са завършили. И за това контактите с бившите възпитаници е наистина начин да се, така, да се достигне до... до Потенциални, потенциални дарители. Днес виждаме дефицит на солидарност, на доверие а, в тези мащаби, които познаваме от възраждането. Какво мотивира дарителите днес? А, ние се опитахме да разберем кои, кои са факторите, които допринасят за това даден човек да е склонен а, да дарява. И за наша изненада решаващ фактор се оказа а, доверието. Хората се въздържат от дарение в България за това, защото се притесняват, че средствата, които даряват, а, а, не е сигурно как ще бъдат, из, а, ще бъдат използвани, няма да има достатъчно контрол, достатъчно а, прозрачност. А, точно за това се връщам към нещо, което казах в, в Началото, че а, развитието на дарителството е същевременно начин да се а, развиват такива важни а, ценности в нашето общество, каквото, каквото е доверието, солидарността и грижата за, а, за другия. Много ви благодаря, професор Пепка Бояджева. С нея говорихме за сборника Дари, култури на дарителството, за образование, теории, институции, личности, резултат от мащабното изследване, проведено от Бан.